а оскільки було доволі часу, він запропонував піти з ним на півгодинну прогулянку. Я радо погодився, і ми пішли у пущу, на пагорбі довкола будинків курорту, де ростуть поміж дачами дерева. Півгодини перетворилися на понад дві години, і ми майже спізнились на обід. Я запитував професора про це і про те, і він так розговорився, а я так заслухався, що ми забули про час і місце. Під час цієї навчальної прогулянки професор Кубійович висловив особливі думки про визвольні змагання, або, як тепер прийнято їх називати навіть серед істориків, про визвольні війни. Кубійович служив в Уга і мав можливість багато що побачити, а згодом і осмислити. На його погляд, у Великій Україні панував у той час революційний хаос. У Галичиніж був порядок і лад, до якого населення звикло. Ще за австрійського цісарського панування І згодом затримало такий лад І під час існування Західноукраїнської Народної Республіки Може виглядати дещо дивним те, що говорив Кубійович Творення української держави у Великій Україні було божим чудом Бо там не було відповідних людей Не те, що на керівні посади у державі Але й на найнижчих урядовців Кубійович твердив: на міністра морських збройних сил назначено було таку людину, на кріслі якої міг би сидіти мій кат. Тобто міністр зовсім не знався на морському ділі. А для драматизації порівняв його до свого кота. Мабуть тому, що Кубійович любив котів, а може ще й тому, що кіт може лежачи чи сидіти цілі години на одному місці без діла як міністр морських збройних сил УНР. Щодо дисципліни у війську, він навів інший приклад. Коли його частина була розташована у полі, воякам дозволяли піти у сусіднє село на означений строк. З якихось причин Кубійович не повернувся на час і командир взяв його до рапорту, тобто, як у війську буває, насварив голосно і недвозначно. Кубійович під час рапорту Стояв струнко, як вимагав військовий статут. Біля місця їхнього постою розташувався один із підрозділів армії УНР. Коли Кубійович наблизився до нього, солдати запитали, за що його так покарав Галицький старшина. Коли він їм розповів, вони з обуренням сказали, що в їх армії такого приниження бути не може. Вони мали подібний випадок, але їхній офіцер дістав добре, і його негайно забрали. За такий короткий час я більше навчився з історії України, ніж з багатьох уроків у школі. І зрозумів, яке велике значення і вплив має великий вчений і добрий педагог на свого обраного учня. Недарма в енциклопедії пишуть: Грушевський Михайло, історик, учень Антоновича. Вимріяний джоб на своїй посаді Тарнавський захворів, і я залишився сам на праці. Почав шукати кращої, бо платня була такою мізерною, що на ній одруженому можна було тільки животіти. Пішов я ще раз до бюро державної праці, здав іспит з англійської мови, і того самого дня пройшов ще два інтерв'ю. Як тільки переступив я поріг нашої квартири, моя кохана жіночка кинулась мені на шию і почала мене цілувати. Так пристрасно, як ніколи. Навіть пристрасніше, як у хвилини найбурхливішого кохання. «Мій коханий мужу», – щебетала в захопленні і ще щось веркотіла. «Сідай», – сказала на канапу. «Ти дістав державну працю. Дзвонили з бюро, що завтра маєш іти на роботу». Світилися її очі в безмежному щасті. «Нарешті ми є забезпечені на все життя». Тієї хвилини, як її охопило почуття щастя, на мене найшла, як завжди перед будь-якою зміною, хмара непевненості. Крім цього, я хотів піти на безробіття, бодай на кілька тижнів, і зажити як капіталіст. Тобто нічого не робити і отримувати платню. А тепер доведеться чекати аж на пенсію. Наступного дня, прокинувшись на дві години раніше, я вбрався по державному під кроватку і поїхав на працю. До мене підійшов і привітався службовець, пояснюючи, що він – мій наставник і заступник боса. Він дасть мені всі інструкції щодо роботи. Звуть його Джеком. Джек, перегортаючи листки журналів, що лежали на письмовому столі, говорив, хоч не все я розумів. І він заїкався час від часу, після чого замовкав на хвилину-дві і не завжди продовжував почату ним думку. Беручи за приклад попередні сторінки бухгалтерської книги, я вписував з прилог рух всіх будівельних машин провінції Онтаріо від купівлі чи винайму до місця, де вони тепер є. Я повільно друкував рідки в журналі, мов середньовічний монах – текст Біблії. За дві години я зробив усю роботу за цілий день і почав роздивлятися своїх співробітників по канцелярії. Джек, не набагато молодший за мене, якось надуто щось перевіряв. Його велика лисувата голова злегка похитувалась, а губами він немов мов допомагав собі додавати числа. Хоч робив це на електричній машинці. Як я пізніше довідався, він походив з адвокатської родини і мав ще двох братів. Старшим братом хвалився, бо той був інспектором середніх шкіл Молодший жив на фальвафе, тобто на ласці держави У нього було четверо дітей і відповідно до потреб сім'ї Він отримав простору квартиру і гроші на прожиток Якби він пішов на працю, то при його кваліфікаціях заробляв би менше На своє виправдання він говорив, що пише романи «Містерії» Але не мав часу докінчити бодай один. Навпроти Джека сидів старший чоловік з маленькими, ледь помітними вусиками мік. Масивне, довгасте, порізане глибокими зморшками лице було немов вилите з воску.